Eskoleriko bake bidean urratxe garantzitsua atzo, eonta amak presunek izen dute, bakearen aldeko ageria, konferentzia rakastatsua, beste hainbat mementu azkarren artean, Pierre Jox, barle ministro OIA, eta Asun Lasa, galen biktima baten arrebaren lekukotasunak bi hauek entzulen ditugu berrizailontan. Hilabete batez, bakarrik euskaraz mintzatu, izbaterez erderaz edo espaniolez, hau da lutsu egia irazleak bilbon ere manen duan eksperientzia elburuak, berak esplikatuko dauzkigu. Eta Robert Pipas ere berri untan, Nepal eskualdearen alde, kantaldi bat antolatzen baitu gaur aratsian ataratzen. Aruaren berri lehenik zurekin, Bai, segaitan ala goizuntan, ateri izanen dela, iguzkia gertzeak ere ukanen ditugula, harratxalde uh, basena forxanta sibiruan, uri zonbaitzuk izaitan alko dira, temperaturak ogeita bat, ogeitabi, grado raino igoko dira. Euska Herriko bake prozesua Konferentzio Humanitarioa Pariseko Legebiltzararian irraganda hartzo konferentzia arrakastatsua e eran dutenez itzar openen pizlea une azkargarekin edo azkarrekin Euskal Herriko bakearen aldeko a geria izenpetu dute, ginzagieta kartxetariak has egitu du gertekaria goretzt. Eun tamar pertxonek izenpetu dute Parisen bakearen alde atzogoizean irakurri zuten bakearen aldeko adierazpena. Haieteko konferentziati gaurdainoko ibilbidea zehazten da bertan eta lau aldarrikapen azpimarratzen. Lehena eta erakundeari desarme prozesua bururaino eramandean, bigarrena presoen dispertxoarekin bukatzea, legearen baitan zigorren malgutzea eta heridiren presoak libratzea, hirugarrena biktima guztien aitortza eta laugarrena Frantziar eta Espainiar estatuei bake prozesuan gaiatzea. Euntama, izenpetzaileen artean dira konferentzian hitza hartu duten pertsonalitateak dudarigabe, Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatariak ere biztandena, bainan beste izan aipatzeagatik Michel Jokar lehen ministroia oia, Bernard ministroia ere, edo Martin Billard diputatu oia eta François Hollandean urbilekoa. Horietaz gain, Marieta Giosek, Mustig, Bruno Zolo, Serge Efes psikiatra edo Matio Kazovitz errealizatzailea. Konferentzian ere jende ezagun eta dierazgarriak hartu duitza Pierre Jox zeghakeli Irlandako bake prozesuan engaiatua den presoiak gabimoezka edo Robert Manrique eta asun lasa eta eta galen viktimak. Bertiaern Irlandako lehen ministro ohiak etxi du konferentzia tsloartean. Eta ergan dugu mementou azkargetan Pierre Jox Barne ministro ohiaren eganakbazakiela Espainiol gobernuak zula gal talde terrorista sortu eta ordain Alors il est vrai que j'ai aussi participé à une collaboration intense avec le gouvernement espagnol etada Felipe Gonzálesen espagnol Gobern Arekin, In avec euh, mes collègues Barrio Nuevo, Barrio-Nuevo, Corcuera, Mintzakidekin, kolaborazioa, etzen beti errezaz, eren de de eta, deskubritzen ginuelarik terrorismoaren kontrakone horietan gaiztakiriak erabiten zituztena, eta horiek espainol gobernuak zituela ordain zen. Nire gobe lagunek zituztena pagatzen, Felipe González et eta besteek Ez nintzen mes ami du governement espainol. Compañero, on peut-lu Felipe González... Et, et à Juri, il y Michel Rocard, de temps. Et quand on a découvert ça, nous étions indignés. Et Michel Rocard, qui a envoyé ce message, était parfaitement au courant de tout. Il y a un peu de temps. C'est-à-dire, la affaire aortez, la vacaire il Que vous ne saurez pas, car vous ne plus de cette affaire que ce qui est sorti dans quelques affaires judiciaires qui ont été traitées, parfois par la justice française davantage par la justice espagnole ondorio politikoa uh, barrio, barrio Nuevo eta Berak gario pagatu dutena funtzion Eta asun Lasaren lekukotasuna onkigarria izan da, gal talde terroristak baionan baitu, eta desegertaraz izuen Joseba Lasaren arreba, unen mesua Parisek eta Madrileko nahdezaten azkenian badutela egin ardura. Nik ustetekarre behar dula batez ere Espainiko gobernuari izango dut, frantziako hori ere bai, bueno, ba, bere aldetiken jarri behar jartzen azteko Irresponsabilitatea e, badala, lanba daukagu laurretiken eta beak zer handia ahondia daukela, asko dezakela eta asko batea eta golpetik egin duz badu ere, pixkanan, hasi egin behar duela egiten ez da mugitzen eta hori benetan tristea da. Eta nik ustetolako konferentziak eta inbestek jende horrelako indarra jartzen duenean eman behar liokela zer pentsatua eta bueno, pixkaba responsablea izatea eta arduratua izatea eta astea zerbaitetan. Eta, eh, Ramnezala, atzoko gertakali historiko hortaz, eh, segira, ondoko minutetan, goiz berrisaioan, ondoko berrisa hiletan, beste iardokipen eta oiarzunak. Bestalde, horretraziko dugu, Fabien Berreterbi, dortxaizta rapesa zendudela, irugaita amasei munduan Eskolmunduan ezaguna zen, Elisa Kogizon eta abertzale bezala, aranola, besteak, beste beste, Gose greba bat egin zuen denboran, baionako katedralian Euskalik alde. Hortzia e, izen sortua doma zagainian, irurgoita bostian apest ordenatu zuten, eta asisten errakasle mauleko Sanfrancesko legioan, ondotik apest goa ere mantzuan, eta muskildin eta ondotik amost urtez pagolan, pagolako berri emaile izan zen ere, garaibatez Euskalik ratietan, gizon gixakoa, omore honekoa, simplia eta abertzale bezala presentatzen dute, Bixitak ortsa izen egiten dira Amari, berre terbit, berre arribaren etxean Eorsketak bihargo izan dira Ortsa izeko lizan, amarak eta Erditan Eta doni gizon bat Larriki kolpatu da atzo Kaxiko goi metrako eroriko bat Egin eta e, zentu barbeko Spondatik erori da Eta ramezala Larriki kolpatulik remandute Ospitalera turketan sua etxe bat Ean, 8 bat sulitzailea Ezan dira Luzazlanian, desman Seriosak dira etxortan eta Ambiziziren bi presunak berater betu beharko dituzte Keak kalteturik atera dituzte edo atela dira Etxe hartarik Atlanta langiluko ere sua izan da Eta argindariga gabe gelditu dira ondorioz Aktibitatea behar izan dute gelditu Orlanian adidiren berroita amar bat presunek Langabezian egon beharko dute Langabezia teknikoan sonbait egunez Departenduko alderdi sozialistak bere irazkari nagusia hautatu du bozkaz atzo bi hautagai ziren hautatu dutena eta idazkari iizanen dena deitzen da Stefan Koalar, Biharno morlazekoa da. Rugbianan bayona eta miagitzeren arteko bat egitearen kapitulu berri bat idatziko da goizuntan Na mail hoko konseu zugean edo beistatzen bat zordia bilduko da eta untan bat ega boskatu behar litaike, baina ez da boskaldi hau erabakiko gaizanen, ondoko egunetan dinenden biltzak nagusian trenkatuko da, dena anaktian Frantzsas Federazioaren batzorude zuzendaria ere goizuntan biltzen da, bi bitaldean bat egitea onart lezaketen arauen, finkatzeko eta miritzeko hiriak miliun bat erdiko diru laguntza probosatuko du, sedearen laguntzeko, erriko kontseilariek boskatu beharkudute elduden astean. Eta Marda Chirik Bilbon hilabete batez euskaraz osoki biziko da. Lutxo egia irazlea Euskaraz bakarikariko da, eta ezinbestekoa izanen delarik inglesez, beaz, espainolik ez bate, hor, da hori jakinez Bilbon Euskararen jakintza euneko goita hamar ingurukua dela, eta erabiltzea euneko irukua, eksperientzia hau, pratika sozialak eta hien eraginak plazaratzeko xerez egiten du lutxo egia gaur gaurkoak, bueno, euskeraren ezagutza 125, 130 ingurukoa da, baina e, erabilera bai kale bai e, etxerabilera azken uge urtean 100 hiruko a izan e, hortik ez da. Orduan, eh jakina e posible da, e da eta, eta gainera ni biziko naiz eta badakit biziko na zela ahasori gabe. E, kontu ez da hori, kontua da e, nola hartzen nauen Ingurneak nola hartzen hauen eh hiri erdaltzaleak, ez, ez nuke esango horren beste erdaldunak, baina bai erdaltzaleak, ez da. E, bueno, se jarrerak ematen diren, e, agian empatia sortuko dira, agian e, bueno, kontrako jarrerak, eta zateko e, ez dute zer espero bi, bizitzear posible da, beintzat polada baten, ni horreta seguru nago, bein eh bueno, ba, ikusiko dugu se nolako egiten didan hiliak. Eta hilabeteko balentri horren ondorioak Filma luce batian egiteko baliatuko ditu Bestalde, egunero berri egunkarian, bere ekspedientziaren berri emanendu Nola iraganden duen besperako eguna beti oskaraz mintzatuz Eta Nepalaren sustengo skantaldi bat bada gauraratzian atarratzeko elizan behatziontan e, Robert Pipax, Robert Larranda Buru Mendizalea Nepalentzen lurikara denboran eta hango erribaten latarri aguntzeko sosbiltzei kanpaina bat iremitzen du kanpaina hori nola duan eran dauku et si gunsa sedent gentech un semaitendie i caldunec bon ecursia tvn ben a xivu un basic costalien paui artino uh, gentech gobonus gobones semaitendie ja kites chuchenka uh, chanjoi uh, vundela aqui kemaitendia cosa mit de la prax les amis de la prax chuchenka jutend que uh, chanjoi eta uh, entziandiate hegoaliane uh, gentek un chasco uh, el carter erre maitendie ziren uh, guk na hidiago na jagudia german el carter zen uenjekin fetibatik kolako gaitza fumaite egiten bitizumaite Eeta kantaldiarekin beste indar bat eman di jo kanpainari, Sibelotar kantarian danna batek parte hartuko dute niiko Etx Michelitzxeko Park Pigan daburu. Lumen Michel Beda Sagarra borda saarririk alttza zebel Cruti, Claudina Gantzeta Aniak, Janluia Gamburu, ara zitut izan guziak emanen, baina geienak baditu zioz galere, e, gau gara txan behar ziontan ataratzeko edizan, txartze ama bi horotan da, eta irabazi guziak lezami do laprak elkartearen zat, elkarte hau nepaldarrikin argimanatanda, Shushenki, eta ez da, xos galzerik izanen egan bezala bidean. Eta goiz beirekintse egtzekotenoria nazioarteko berekin tsegitzen dugu eta nazioarteko begietan ONU edo nazio Batuetako kasko urdinek hontasunak sexualarekin trukatzen dituztela frogatu dute. EUNKA EMAZTEER AITIN ETA LIBERIAN Egin elgarrizketetan oinagitu da Nazio Batuen Errakundeko Barne Begirantza Bulegoa Txostenaren osatzeko Liberiako eta AITIKO hainbat EMAZTEAK aitortu dutenez ez Miseriak bultzaturik prostituzioan lan egiten dute, seksua janariaren truk adibidez, jakin 1000 behatziun eta berrogoi eta zazpian zituela lehen aldikotz, Nazio Batuen erakundeak bake indarrak, grezian eta seksu esplotazioari eta gehiagik buruzko xalaketak 1000 behatziun taraton eta amargaren amar ikadana asitzilela zabaltzen Kambojia ikialdeko Timor eta Balkanetako mishioetana. Kubarekiko baimendua edo embargoarekin bukatzeko hori dira aldiz estatu batuetan. Bi senatari demokratak lege proposamen bat aurkestu dute. Gupa Kubarekin merkataritza emanen ber Eta horren bidez baimenduaren bukatzeko proposamena entzina anterratuz gero. enpresa pribatuek negozioak egiten alko dituzte Kuban. Denbora berean, finantza erakundeek, maire guak, plantan esartzenalko dituzte. Eta Amazon, Europako batzordearen diomugan. Europako batzordeak ikerketa bat abiatu du. Amazon estatu batuak kompainiaren kontra liburu elektronikoen salmentan lehiakko kortasuna urratziagatik. enpresa horrek argitale txekin dituen kontratuetako hainbat pundu. Susenak ez direla susmatzen da. Klausula horien arabera, ekoste txek beste enpresa batzuer abantailazko balintza eskintzen badizkiete. Amazoni jakinarazi behar diote eta hori dela legez campo estimatzen da. Eta Bruselak isun jaundia ezaglia zaioke konpainiari Amazon liburu elektronikoen elektronikoen banaketa zine nagusia da europan